Copilul cel neascultător și călugărul Măcarii a fost odată un copil neascultător în nume Bogdan. Nu vrea să-mi niciun chip să asculte de părinți. Dacă mama, îi spunea așa, eu nu vă ia. Dacă tata îl a ajută mai nici el nu vroia. Făcea păi numai putne și niciodată nu vroia să asculte de părinții. Părinții lui erau foarte supărați și nu știau ce să mai facă ca să-i îndrepte purtarea ce era în copilul. Se rugau mereu, Doamne, ajută-ne și să îndreptăm copilul acesta. Că nu l-a și mereu ne-supăr, mereu ne -supă. mereu. Și într-o zi, părinții au hotărât să meargă într-o mică excursie și cu această ocazie au mers la o păzurice să ia o masă au făcut un picnic frumos, au un o pătură, pe lângă pădurice cu geam, un părâiaș frumos, cu apă limpede și cristalină. Era un peisaj Păsările cântau atât de frumos. Copilul n-avea nada stare să stea la masă. Se vrea să stea în apă. Vine contane să mănânci, Cam parcurs atâta drum, nu ți-e foame? Nu mai foame, lasă mă în pace, eu vreau să mă joc. Vină Bogdane în pace? Nu vreau, nu mai în pace, că te-am chemat la masă, Nu vreau. Și fugi Bogdane prin apă, a fugit direct în pădure. Bogdane, nu te dui în pădure. Bogdane, cum să te rătăcești, pădurea e mare. Ei, mă rătăcesc. Bogdane, pădurea este mare. Acolo sunt lupti, sunt urși, sunt poți mistrezi, sunt șerbi. poți în mor. vin în coace, nu îmi pleca de capul tău. Bogdan, bine, bine, și se făcu că vine, părinții s-au întors și pe neașteptate Bogdanul zbughi la fugă și fugi în pădure. Ce gândea el? A, în pădure, aici, voi găsi fructe, fragi, mure, o să fie frumoase, o să văd de Și când se uitară la părinții, după Bogdan, Bogdan pace, nu mai era. Bogdan unde ești? Bogdan, îl vor un drum la nu, la un moment dat, își dădusemă că s-a rătăcit. Pădurea devenea mai închilecoasă. Încercai să caute drumul de-înțar, de Danul mai găsea. Ei, ce fac? Unde mă duc? Am încurcat-o! Unde mă duc? Mama, tata, mama, tata... Părinții îl căutau S-au speriat. Bogdane, strigau. Bogdane, Bogdane. Bogdan a început de, de frică să fugă mai repede și mai repede. Și cu cât fugea mai mult, cu atât de dramă în mai adâncul pădurii. Pădure, pădure. Dacă vine clopul, dacă vine mama mă zis că sunt Aoleu, ce mă fac? Arătea țin. Trebuie să-l scuze. Aoleu, ce mă fac? Unde mă duc?" Fugind, a ajuns într-un loc unde era o poiană. O poiană frumoasă, luminoasă, în care soarele o cu razele lui calde, bogdan cu o să vadă la marginea poielii o mică căsuță, Uimit. dar în același acela timp și lucrură, s-a dus repede la căsuță. Deschisite ușor ușa. Trebuie să vadă. O închisite înapoi. Pentru că intrați deja în casuță. Și ce să vadă în cameră? Un bătrân, îmbrăcat în trai negre, s-a deal în genunchi cu mâinile ridicate și se uita la o icoană. Era icoana Mântuitorului Isus Hristos. Bogdan recunoscu icoana pentru că și părinții lui aveau o asemenea icoană în casă. Bogdan spusese bătrânului, Mă iertați! M-am Bătrânul se capul străi el și spuse, ai răbdare să-mi în rugăciune. Bogdan se așeză pe o lăbiță și așteptă cu minte să termine părințele rugăciunii. Părintele continuă să se lage o oră în continuu. Bogdan deja se plictisea, dar părintele nu mai termina rugăciunea. În cele din urmă, Părintele se ridică în picioare, făcuse o cruce în mare și spusese, Pentru rugăciunile Sfinților Tăi, Doamne, Iisus Elistoase, liluiește, nește mântuiște pe noi. Amin. Părintele Macalie își întoarce privirea spre el și spuse, Cine ești copilul? Copilul se prezenta. Eu sunt Bogdan, m-am rătăcit. Nu, Bogdan, eu sunt părintele Macari. De ce, Bogdan, te-ai rătăcit? Sincer să fiu, pentru că, sunt un copil neascultător, și ne-am ascultat de mama, am luat cap un om în pădure și m-am rătăcit. Mai, Bogdan, n-ai făcut bine ai uh, greșit mult și puteai să fii prins de un lucru, de un corp mistret. Aici totuși sunt animale săpatice, niște nici ocupături, nu-ți dai seama. Mă ah, da, părinte, da dau seama. Nu știu ce să fac. Nu mama de ce m-am mi-e frică. Mă pot ajuta cumva, păi, Bun, da, nu ce. Hai să ne rugăm. Sau dacă ne rugăm, ne aștept Dumnezeu și ne înveselesc părinții, mura ne putem cere de la Dumnezeu. Dar să fii. Când ce ai de la Dumnezeu ceva, e bine să-i promiți Dumnezeu că te vei lăsa de un lucru rău, de o rade a ta și chiar să, să încerci să te rași. Și dacă poți, chiar să te lași. Uite ce părinte. Eu îi promit lui Dumnezeu că mă lași de ne-asculta părinții. O te-ai ascultat, mă. Bine, hai să ne rugăm. Cei doi în care în fața cu nu ții tot, Încep cu părintele măcare. Slavă ție Dumnezeul nostru! Slavă -i. Doamne, Iisusă-i Dumnezeul nostru! Slavă Doamne, ajută pe de robul Tău, Bogdan, să le găsească părinții și cale de întoarcere în orașul său. Ajută de pe Bogdan să fie bun și să nu și mai sufere părinții. Căci el promite la care Bogdan adaugă el la zice, Doamne, îți promit, îți promit că de acum înainte am să ascult de mama și de tata și să e mai supăr. În mezura în care pot, dar chiar nu să mă străduiesc, te rog, ajută-mă, Doamne, să-mi găsiți răginții. Cei doi se ridică, arăcă, cu rău cruce mare, să ajută la iconul în fitor și se lase la vorbă și la povești. Între timp, părinții au dat un telefon la poliție, sunat la 112. Și au zis, am pierdut copilul în pădure. Poliția a zis, dar cum? În ce pădure? le au zis, poliția a zis, care este locația unde ei se află. Poliția a zis, singurul care ne poate ajuta ca să-ți găsim copilul este pădurarul Vasile, care cunoaște foarte bine această pădure. l au sunat pe lui Vasile. Vasile, pădurarul însă, era în oraș la un meci de fotbal, Se uitau cu toții la un meci. Eu, cu prietenii lui, erau în total în vreo 10-5 bărbați pasionat de fotbal, Mai erau 20 de minute până la cășitul meciului. Și pădurareul când am văzut la felii acest telefon, am zis a, este, nu, mai, nu, nu mai pot uita cu voi, la meci trebuie să plec, că s-a lăsă cit în pădure. Și vorbat și-a zis, stai, ce, că dacă, uite, dacă câștigă echipa noastră favorita, noi mergem cu tine. V-a face, merge cu mine dacă câștigă echipa favorita? Da, dar Zice, dar nu are nicio șansa să prestige. Echipa numărul 2, care este mai bună decât adică, echipa numărul 1, favorita noastră, are două goluri în plus fase de noi. Eee, va zile, da, așa, încolo și să zici? Echipa numărul da duce un gol, după un ca cei a mai dat un gol, și cu o minută înainte de sfârșitul merciului, a mă dat un gol. Au sărit toți bărbați în sus cu Eee, Victorie! Eee, ce am făcut? ce-ați făcut? Păi, te-am promis că mergem să căutăm copii. Păi, haideți! Și a plecat tot 15 trece în pădure. Și-au luat puști, și-au luat și-au luat hrană. Zi, dacă ne întâlnim cu lupă, dacă ne întâlnim cu urșul, dacă ne întâlnim cu porcul stres. să fim pregătiți pentru orice eventualitate. Și au plecat. Și s-au dus, unul în stânga, unul în dreapta și toți strigau: Bogdane, Bogdane, Bogdan. Dar Bogdan. paci, nu se auzea niciun sunet, niciun blaz de copii. În cele din urmă, au ajuns la o cascadă foarte frumoasă. S-au gândit, poate s-a pe aici și a căzut în cascadă. Nu era acolo. Au mai noi să mănânce o dată o cărăruie. Atunci, pădura Vasile a zis, dacă urmăm această cărăruie, vom ajunge negrăreșit. La tilia părintele lui Macarie, poate a ajuns copilul la el, poate a rândit Dumnezeu și s-a salvat la acest părinte, hai să mergem la părinte! și tot, hai, hai, repede, bărbații gata să se lăbăștească în chilie. Însă Vasile, pătrarul le-a spus, nu așa, este filia unui pusnic? Nu așa se procedează. Și ei s-au uitat. Da cum? Le fac simul Și s-a dus în liniște și a bătut la ușă. e iertați, părinte! De dincolo de ușă s-a auzit glasul văriturii Macarii. Domnul, intră! Au deschid ușa filiei. Sărcă mâna, cu Luvioasă. Ei, copilul este la Sfântia voastră. Slavă Domnului, cum ai ajuns copile aici? Părintele Macari a zis, Da, copilul a ajuns aici prin îngăduința de zeu, ca să nu se rătăcească. Mergeți, luați și duceți la părinții lui. Cu siguranță sunt foarte foarte mulțumit de această întâmplare. Să știți că este bine și copilul și-a propus să se îndrepte. Ești bine copile? Da, sunt bine. Și promit că nu mai fac prostii. Nu, nu mai fac. Hai să mergem la părinții tăi. Mulțumim frumos, părinte, măcare că ați avut grijă de copil. Să fii tănați oștiri Mergeți în pace. Domnul să vă binecuvintezi. Și binecuvântându lui. Oamenii au plecat spre ieșirea la păduri. La cele cunoștea foarte bine drumul. Din această cauza au ieșit pe cel mai scurt drum editat la părinți. Părinții când au văzut copilul și l-au îmbrățișat cu dracu. să ești bine. Da, mă, sunt bine. Da, da, da, sunt bine. Și să știi că am promis lui Dumnezeu cu părintele Macarie să nu mai fac uh, lucrurile rele, să nu mai fac foarte rele și să asculte acum de voi. Bravo, copile! Și noi au văzut foarte mijloani. Și ce ai făcut la părințele mâncare? ne a dat multe sfaturi, părințele, și am să ascult de el de acum încolo. Și astfel, bucuroși cu toții, s-au găselit, iar părinții au dat o masă, tuturor! acelor oameni care s-au străduit să găsească copii. Și uite așa, cine nu ascultă de părinți, nu ajunge bine. Dar, Dumnezeu, poate îngădui la un moment dat și în fața acelei înrădășiri și poate ajuta omul să se Și am încalecat așa și v am zis povestea așa.